Розділ сьомий, у якому Рейневан добуває камінь з нирки, і в нагороду за це стає батьком. У рамках цієї ж нагороди додатково стає шпигуном. З усім, що з цього випливає. Білою горою називали Безліси узгір'я на захід від Праги, трохи далі за монастирем премонстрантів на Страхові. Війська, що прибували під Прагу, кілька разів використовували підніжжя гори як місце для табору. У результаті, вимучені реквізиціями, грабуваннями мешканці навколишніх сіл, забралися до дітька, і ця місцевість опустіла. Армії прибували і йшли геть, але були на Білій горі постійні мешканці. Богухвал Неплах на прізвисько Флютик зробив Білу гору своєю ставкою і навчальним центром гусицької розвідки. Флютик міг мати ставку і в самій празі, але не хотів, Столиці він не любив і боявся її. Прага, що тут скажеш. Навіть у часи спокою і ладу були як приспане, але непередбачувані завжди спрагли крові чудовисько. Пражани легко вибухали гнівом, а в гніві вони були страшні щодо тих, кого не любили. У Празі мало хто любив Флютика. Тому Флютик віддавав перевагу Білійгорі. І саме тут мав ставку. Завдяки тому, що він, хвал, не плахмає тут ставку, полюбляв говорити він назва «Біла гора» увійде в історію Чехії. «Діти», – казав він, – «вивчатимуть цю назву». Світало. Коли Рейниван минув, колись багатий, а тепер пограбований, опустілий, страховиський монастир. Світало і почало дощити. Коли ж він дістався під білу гору, ранок був уже у повній силі і вперіщив добрячий дощ. Промоклі вартові біля частоколу абсолютно його проігнорували. Стражник при коловороті махнув рукою, показуючи на майдан ніким не потурбований. Рейневон затягнув коня до стайні. У стайні були люди, вони дивилися, але ніхто ні про що не запитав. Шпигунський осередок розбудовувався. Дощ іще посилив запах недавно напилених дощок і струганих брусів, який панував тут, усюди було повно стружки. За старих халуп і стодол визирали нові будинки, які сяяли новим тесом і стікали живицею з-за Не викликаючи нічого зацікавлення, Рейневан підійшов під один із таких нових будинків – низький, видовжений, подібний на великий сарай. Він зайшов до сіний, потім до кімнати – повної диму, пари, вологи. І людей, які їли, балакали, сушили одяг. Вони дивилися на нього мовчки. Він вийшов. Зазирнув до великої світлиці. На лавках там сиділо щось із сорок чоловіків, які зосереджено слухали лекцію. Рейневон знав викладача, стерезного діда, шпигуна, як стверджувала плітка ще на службі у Карла IV. Дід Дуган був такий древній, що плітці можна було вірити. Ба, якщо судити з віку та вигляду, він міг шпигувати і для перемишлідів. Королівська династія що правила в Чехії до 1306 року. «А якби щось пішло не так, — повчав він кашляючи, — якби вас те оточили, то пам'ятайте, найкраще вереск у якомусь людному місці здійняти, що це жиди». Що все через жидів, що це жидівські штучки. Візьми один з другим, дописка кусок мила. Біля міської криниці та піну. Плює кричі, туйте, пробі, вмираю, отруїли жиди. Народ зразу кинеться жидів громити. Почнеться те дике заворушення. Інквізиція ваш слід покине і за жидів візьметься, а ви собі спокійно вшитися. Те саме і тоді, якби кого піймали і на муки взяли, тоді ти те дурня клеїти, кричати, я не винний, я сліпе знаряддя, жиди вильні. Вони наказали, золотом підкупили, повірять, це точно, отакі речі завжди вірять. Гей, Рейневана! Тим, хто його окликнув, був Славік Цендат, якого Рейневан знав ще з університетських часів. Коли рейн починав навчання, Славік Цандат учився вже щонайменше вісім років і був старший від більшості докторів, кажучи вже про магістрів. Вчився, зрештою, було не дуже адекватним словом. Славік Цандат в університеті бував, це правда. Часом його там можна було помітити. Але стократ частіше його можна було застати в котромусь із борделів на перштині або на Краківській, або в міській каталажці – коли його регулярно запроторювали за п'яні дебоші та гармидери по ночах. Хоч і не юнак, цендет обожнював скандали й бійки. Тому не дивно, що після дефенестрації з ентузіазмом влився у потік революції. Рейневан Іван ані трохи не здивувався, побачивши його у флютика навесні 1426 року, під час свого першого візиту під Білу Гору. Здрастуй, Славіко! Ти що, став секретарем?» «А, ти про це!» Сандат підняв аркуші паперу і гусячі пере, які він ніс. Це листи з неба. Листи звідки? Мене підвищили, похвалився вічний студент, розчісуючи пальцями те, що колись було чуприне. Брат неплах перевів мене у сектор пропаганди. Я став письменником. Митцем. замалим не поетом. Я пишу листи, які впали з неба. Р Розумієш? Ні? Ну, то послухай. Цендат узяв один із аркушів, примружив короткозорі очі. Упали з неба лист матері Божої, мій вчорашній витвір! Народи безвірний, покоління негідне і підступне!» Став він читати голосом, щоб переходив у проповідницьку екзальтацію. «Упаде на вас гнів Божий та лиха у трудах і в стадах, якими ви володієте, бо як не сповідуєте істинної віри. А «Слухайте римську Антихриста, відверну від вас свій лик, а син мій засудить вас за зло, яке ви вчинили в його святій церкві, і покарає вас, як покарав Содом і Гоморру, і будете зубами скривотати і стогнати. Амінь!» «Листи, що впали з неба, тямиш, пояснив Цендат, бачачи, що ринуван не тямить ні в зубного. «Листи від Ісуса!» Листи від Марії, листи від Петра. Ми в пропаганді їх пишемо. Агітатори та емісари вивчають їх на пам'ять, йдуть у ворожі країни, щоб сповіщати їх тамтешнім людям. Щоб, як каже шеф нашого сектора, так тамтешнім людям понасирати в голови, щоб не знали, хто свій, хто ворог і де котрий. Для цього і є листи з неба. Тямиш? Ну, це от послухай лист від Ісуса. Глянь, як чудово написано. Знаєш, Славіку, я трохи поспішаю, «Послухай, послухай, грішники та нечистивці, наближається вам кінець. Я терплячий, але якщо ви не порвете з Римом, з цією звіриною Вавиланською прокляну вас разом з отцем своїм і з ангелами своїми». «Брати Белява!» – врятував Рейнево на голос за спину. «Брат неплохпильно прагне вас бачити, чекай. Дозвольте, я проведу». Один із новозведених будинків був більш імпозантним, нагадував панський дім. На першому поверсі знаходилося кілька світлиць, на другому кілька досить по-спартанському обладнаних кімнат. В одній з кімнат стояло велике і аж ніяк не спартанське ложе. На ложі накритий париною, лежав і стогнав флютик. «Де тебе носить?» Дико завив він, побачив ширину мене. «Я посилав по тебе до праги, посилав під колін, а ти – ога!» «Що з тобою?» «Ага, не кажи!» «Я знаю». «Ах, знаєш, не може бути. То що зі мною?» «На що я страждаю?» «Загалом насичу кам'яну хворобу. А зараз у тебе колька. Сядь, підтягни срочку, повернися. Тут болить, коли стукаю». А -а -а, курва «Поза сумнівом ниркова колька», – встановив Рейнман. «Зрештою, ти сам прекрасно знаєш. Це ж, напевно, уже не вперше. А симптоми характерні». Боліше надходять приступами і віддають донизу. Нудота, тиск на міхур. «Перестань базікати! Почни лікувати! Клятий знахарю!» «Ти несподівано опинився у дуже доброму товаристві!» усміхнувся Рейнеман. На важку кам'яну хворобу і дуже болючі приступи ниркових кольок страждав Янгус у Констанції, коли сидів у в'язниці. Плютик угу. накрився пириною і зрадницьки усміхнувся. Та це, мабуть, ознака святості. З іншого боку, я перестаю дивуватися, що густ тоді не зрікся. Він волів, радше багаття, ніж такі болі. Господи, рей, вони ви зроби щось із цим, багаю. Зараз приготую тобі щось болитимувальне. Але каміння треба усунути. Необхідний цирульник – найкраще спеціалізований літотоміст. Я знаю в празі. «Не хочу!» – зовив шпигун – Невідомо більше від болю чи від люті. Тут вже був такий. Знаєш, що він хотів зробити? Сраку мені хотів розрізати, розумієш? Розрізати сраку. Не сраку, а промежину. Треба розрізати, а як же інакше добратися до каменів? Через розріз у міхур вводять довгі кліщі. Припини, завив флютик блідноче. Навіть не говори про це. Я не для того тебе сюди викликав, висилав перепряжних коней. Вилікуй мене, рейни, вони магічно. Я знаю, що ти можеш. Ти либонь маячиш у лихоманці. Чарівництво – це Ресатум Морталіум. Четверта праська стаття наказує карати чарівників смертю. Я приготую тобі заспокійливий напій на зараз. І не пенти, содурманючий лік на потім. Ти вживеш його, коли з'явиться літо літотоміст. Майже не відчуєш, коли він розрізатиме. А введення кліщів якось витримаєш. Тільки не забудь взяти в зуби кілок або шкіряний ремінь. Рейни мене, будь ласка, я тебе золочу. Флютик збілів, як стіна. Ага, звичайно, золотиш. Ненадовго, бо в засуджених до спалення чарівників золото конфісковують. Ти, мабуть, забув неплохо, що я працював на тебе. Багато бачив і багато чого навчився. Зрештою, це порожні балачки. Я не можу магічно усунути камінь, бо, по-перше, така процедура ризикована, а, по-друге, я не чаклун і не знаю заклини. Знаєш, холодно перебив Флютик. Я дуже добре, знаю, що знаєш. Вилікуй мене, і я забуду, що знаю. Шантаж, так? Ні, дрібне кумівство. Я буду твоїм боржником. І як повернення боргу... Я перестану пам'ятати про деякі речі. А якщо ти будеш у потребі, зумів віддячити, бодай мене пекло поглине, якщо. Пекло тебе так чи так поглине, цього разу перебив рейнун. Процедуру проведемо опівночі. Жодних свідків тільки ти і я. Мені будуть потрібні гаряча вода, срібниць банок або кубок, миски з жаром, мідний казанок, мед, березова і вербова кора. Свіже ліщинове пруття, що-небудь зроблене з бурштину. «Тобі доставлять усе», – запевнив Лютик, кусаючи від болі губи. «Усе, що захочеш. Клич людей, видавай накази. Усе, що буде треба, тобі діставлять. Для чорної магії, начебто, часом буває потрібна людська кров або органи. Мозок, печінка, не вагайся вимагати. Як треба буде, то кого-небудь «Я хотів би вірити». «Що ти здурів неплохо!» Рейневан відкрив шкатулку з амулетами, подарунок від телесми. «Що біль затмарив твій розум? Скажи, що те, що ти говориш, це божевілля. Скажи це, дуже тебе прошу!» «Рейневан, що? Я справді тобі цього не забуду. Буду твоїм божником. Клянуся, виконую будь-яке твоє бажання. Будь-яке? Добре!» Рейневан мав усі підстави пишатися. Він пишався, по-перше, своєю запобігливістю, тим, що він не злазив докторіві фраундіштові з голови доти, доки той, попри початкове небажання, не виказав йому свої професійні секрети, навчивши кількох медичних заклинань. Пишався він і тим, що старанно попрацював над перекладами кітаб аль азар Гебера і «Аль-Хавіра-Зеса», що ретельно вивчав режим санітатіс» і «Деморборум когніціони-адкураціони» і що багато уваги присвятив хворобам нирок і сечового міхура, а особливо магічним аспектам терапії. Пишався, власне, і тим, що викликав у чарівника телесми достатню симпатію, щоб той подарував йому на дорогу кілька дуже практичних амулетів. Але найбільше, звичайно ж, Рейневан пишався результатом. А результат магічної процедури перевершив сподівання. Під впливом заклинання та активації амулету Камінь флютик у флютиковій нирці розкришився. Просте розслаблювальне заклинання, яке застосовувалося під час пологів, прочистило сечовід, сильні сечогінні чари й трави довершили справу. Пробуджений від викликаного непентесом глибокого сну, неплах видали врештки каменя разом з відрами сечі. Був, щоправда, і момент кризи. У якийсь момент флютик почав сикати кров'ю, і перш ніж Рей не воно пояснити, що після магічної процедури це цілком нормальний симптом, Шпигун заревів, залихословив, обсипав медика лайками, серед яких були визначені на Ферфлюхтен «ферфлюхтенхюрінсон» і «йобаний мешуганий черівник». Не відриваючи погляду від свого члена, з якого струмувала кров, Неплах кликав збройних і погрожував медикові спалити його на вогнище, посадити на палю і відшмагати – Саме в такій послідовності. Врешті-решт він ослаб, а оскільки полегкість після кольки теж зробила свою справу, заснув. І проспав півдоби з гаком. Дощ не вщухав. Рейневан нудився. Він сходив на лекцію старезного діда, колишнього шпигуна Карла IV, Відвідав тих, що писали листи з неба і апокаліпсиси, кілька з яких йому довелося вислухати. Заглянув до стодоли, де навчалися стентори – спеціальний сектор розвідки, що складався зі здорованів з гучними, як у стентора, голосами. Стенторів готували до психологічної війни. Їм належало руйнувати бойовий дух, захисників замків і міст в облозі. Вони тренувалися далеко від табору, бо під час навчань ревіли так, що аж вуха пухли. «Здавайтеся, складайте зброю, інакше вам усім смерть!» «Голосніше!» – репетував керівник занять, диригуючи з махами рук. «Дружніше і голосніше! Раз-два! Раз-два! Дочок ваших погвалтуєм! Дітей ваших переріжем! Насписи! Насадимо!» «Брат і біляво. потягнув за уже знайомий йому ад'ютан Флютика. «Брат неплох просить до себе!» «Шкуру обдеремо!» – ревіли стентори. «Яйця вам відріжем!» Богухвел неплох почувався вже зовсім добре. Йому нічого не дошкуляло. Він був по-старому злосливий і брутальний. Вислухав те, що Рейневан мав йому сказати. Вираз обличчя, коли він слухав, не віщував нічого особливо доброго. «Ви ідіоти!» – прокоментував він, викладено йому в скороченому вигляді без подробиць феру в шулерні. «Так, ризикувати! І заради кого?» «Заради якоїсь проститутки!» Вам усі могли перерізати горлянки!» «Я справді, дивуюся, що не перерізали!» «Онследер, певно, дав на той день вихідний своїм найкращим охоронцям!» «Ну, але не турбуйся, мій медику, люби моєму серцю і ниркам!» «Шулер не загрожуватиме ні тобі, ні твоїм компаньйонам дивакам його попередять про наслідки. Щодо другої справи, Флютик сплів пальці. Та ви ще більші ідіоти. Під Карно ще охоплене вогнем, Лужицьке прикордоння палає. Фартербенги, Біберштайн, Дони та інші католицькі вельможі постійно ведуть з нами, як вони самі її називають, Шибеничну війну. Отто в пан на тросках, вже доробився прізвись Кагусито-вбивці. «А що я поклявся виконати бажання? Я це відміняю. Примо, ти підступно мене обдурив. Секунду бажання, ідіотське. Тертя, ти не хочеш мені відкрити, чого там збираєшся шукати?» «Обміскувавши це все, я відмовляю. Твоя смерть на католицькій шибениці була би для нас втратою, тим прикрішою, що безглуздою. А в нас щодо тебе є плани. Ти нам потрібен у Шльонську. Як розвідник?» Ти задекларував підтримку справі чаші. Ти просився в лави божих воїнів. І добре, кожен повинен служити так, як він найкраще вміє. Адмайорем де іглоріем? Скажімо так. Я набагато краще прислужуся як лікар, а не як шпион. Оцінку залиш мені. Саме на твою оцінку я і покладався. Адже це в твоїй нирці я роздробив камінь. Неплах довго мовчав, скрививши губи. «Ну, добре», – зітхнув він, відвівши погляд. «Твоя правда. Ти мене вилікував, врятував від мук. А я пообіцяв виконати бажання. Якщо ти аж так цього прагнеш, якщо це твоя найбільша мрія, поїдеш на Карконоші. А я не тільки не буду розпитувати, про що тобі в усьому цьому йдеться, а ще й полегшу тобі ескапеду. Дам тобі людей, ескорт, Гроші, контакти. Повторюю. Я не питаю, які справи ти хочеш там вирішувати. Але ти маєш швидко обернутися. До Різдва ти повинен бути в Шльонську. У тебе на послугах сотні шпигунів, вишколених в цьому ремеслі. Які шпигують за гроші або за ідею, але завжди охочі і без примусу. А ти вчепився в мене, дилетант, який шпигуном не хоче і не вміє бути. А тому й не надається користі, з мене буде якісь цапа молока». Хіба в цьому є логіка неплаху? А хіба я морочив би тобі голову, якби не було? Ти потрібен на мушльонську рейноване. Ти не сотні вишколених у ремеслі ідейних або професійних шпигунів, а ти особисто, для справ, з якими ніхто, крім тебе, впоратися не зуміє, і в яких тебе ніхто не зможе замінити. Подробиці? Пізніше. По-перше, ти їдеш у небезпечні місця, можеш не повернутися. По-друге, ти відмовився виявити мені подробиць, так що ось тобі реванш. по третє не найважливіше, я не маю часу, виїжджаю під Колін до Прокопа. У питанні ескапади, звернися до Гашика Сикори. Він же дасть тобі і людей, і спеціальний підрозділ. І пам'ятай, мусиш поспішати до Різдва. Я повинен бути в Шльонську, я знаю, хоча зовсім не хочу, а нікудишній той агент, який не хоче, який діє під примусом. Флютик якийсь час мовчав. «Ти вилікував мене, вирвав з кіхтів болю», – нарешті сказав він. «Я віддячу. Зроблю так, що до шлюнська ти поїдеш без примусу, ба навіть охоче». «Як? Ти став батьком, Реймер. Що? У тебе є син, Катажина Біберштайн, дочка Яна Біберштайна, пана на Штольці. У червні 1426 року народила дитину». Хлопця, народженого в день святого віта, цим іменем і охрестили. Тепер йому, як легко підрахувати, ріки чотири місяці. Згідно з репортами моїх агентів, пригарне дитинча, викопаний батько. Не кажи, що ти не хотів би його побачити. Чудова, повторив Шерлей. Двічі чудова. Я їй послав декілька листів, з Юркутою нагадав Рейнман. «Певно, більше, ніж десять. Знаю, час воєнний і неспокійний, але із послань мусила дійти. Чому вона не відписала? Чому не дала мені знати? Чому про власного сина я мусив довідатися від неплаха?» Диморид затягнув коневі водила. «Висновок напрошується сам», – зітхнув він. «Ти їй ані трохи не потрібен. Може, це звучить жорстоко, але тільки це є логічним. Може, навіть… Що може, навіть?» «Може, навіть це зовсім не твій син?» «Добре, добре, спокійно, без нервів. Я просто подумав у голос. Бо з іншого боку... Що з іншого боку?» «Може бути і так, що... Та ні, обійдеться, скажу, а ти наробиш дурниць». «Та говори, зараза!» «Ти не дочекався відповіді на листи?» «Бо, може, старий біберштайн взяв близько до серця ганьбу, «Розлятився, до цього разом з байстрям замкнув у вежі». «Та ні, банальність, тху, як з ярмаркової співанки. Елька, сини, ніколе, та господи, та не кривися ти так, хлопче, а мене страх проймає. Ти не говори дурниць, а я не буду кривитися. Згода?» «Та звичайно, що так.» Об'їхавши Прегу, вони вирушили на північ. Дощ падав невпинно, властиво-безперервно, бо якщо переставало лити, починало мрячити, а якщо переставало мрячити, починало мжити. Кінний загін загрузав у багнюці і просувався радше в черпашечому темпі. Протягом двох днів вони добралися всього лише до Лаби, до мосту, що з'єднував старий Болеслав і Брандис. Наступного дня, оминувши міста, вони рушили далі, у бік Німбурського тракту. Самсон Медок, який їхав за Шерлеєм і Рейнованом, мовчав. Тільки час від часу глибоко зітхав. Барингер Таулер – і Амадей бета, які слідували за Самсоном, поринули у розмову. Розмова досить часто переходила у сварку. Можливо, причиною цього була погода. На щастя, настільки ж короткочасну сварку, наскільки й гостро. У самому кінці змоклі та похнюплені їхали керетяни і пелітяни. На жаль. Шарлей, Самсон та Олери Бата прибули під Білу Гору уперед День Святої Урсули. Наступного дня, після від'їзду Флютика, який навикли Прокопа Голого, вирушив під колін. Рудоволоса Маркета, доповіли мені у Празі була надійно розміщена в домі на розі Щепана і на Рибничку, у пані Блажени Поспіхалової. Пані Блажена прийняла дівчину, бо мала добре серце, до якого Шарлей, для впевненості, апелював ще й сумою 120 грошів готівкою і обіцянкою наступних дотацій. Отож Маркета, прізвище дівчини явно воліла не розкривати, була у відносній безпеці. Обидві пані, запевняв Самсон Медок, припали одна одній до душі і упродовж найближчих місяців не мали би одна одну повбивати, а потім, резюмував він, буде витко. Той факт, що Берингер Таулер і Амадей Бата далі трималися товариства, дещо дивував. Бо, щиро кажучи, після розставання Рейневан не сподівався більше їх побачити. Таулер – Часто про щось радився за Шарлеєм, о потайки. Тому Рейневан підозрював, що Демарит спокусив його якось дурною, вигаданою перспективою фантастичної здобичі. Коли Рейневан запитав його прямо, Берингер загадково усміхнувся і заявив, що віддає їм перевагу перед таборитами Прокопа, яких покинув був війна річ без майбутнього, а воячка річ без перспектив. «Звичайно, що так», – додав Амадайбата. Справді, перспективна річ це взуттєвий промисел. Усім потрібні черевики хіба ні? Мій тест швець. Нехай я тільки назбираю трохи грошиків, нехай на світ владнається. І я цим ділом займуся, розбудую тестову майстерню до мануфактури. Буду виробляти чижми у великих кількостях. Скоро весь світ буде носити чижми марки Бата. От побачите. Дощ перестав мрячити і почав жити. Рейневан Стеву стременах озирнувся. Киритяни й политяни на й похнюплені їхали за ними, загубилися в сльотімлі, на жаль. Паскудним товариством, строкатим, смердючим набродом, щасливив їх, як виявилося, флютик. Опосередковано. Безпосередньо це щастя спіткало їх з боку гашика Сикори, заступника шефа сектора пропаганди. «Ех, добрий день, добрий день! Привітав їх гашек Сикора, коли риневон з'явився в нього з Шарлеем і Таулером. «Ах, я знаю, похід на під'яштеддя. Я отримав відповідні інструкції. Усе приготоване. Моментик, хай не я тільки закінчу з гравюрами. Ах, мушу закінчити, місери чекають». «Можна кинути оком?» – запитав Шарлей. «Ах, Сикора явно обожнював цей вивок. Ах, кинути оком? Звичайно, звичайно, будь ласка». Пропагандистська гравюра, одна з багатьох, якими був завелений стіл, зображувала страшило з рогатою головою цапа, цапиною бородою і огидною з цапиною міною. На плечах страховиська було щось на кшталт далматики, на рогатій морді палаюча тіара, на ногах пантофлі з хрестами. В одній руці воно тримало вила, другу піднімало в жесті благословення. Над страховиськом виднівся напис – «Его сум папа» «Я папа» – латина. «Мало хто вміє читати», – Шарлий показав на напис. «А картинка не дуже чітка. Звідки простій людині знати, що це папа? А може це гус?» «Хай вам Бог вибачить блюзнірство», – поперхнувся Сикора. «Ах, люди знатимуть, не бійтеся. Картинки з гусом друкують. Вони, папісти, значить, у вигляді зубатої гуски». Плюзніри його зображують так звичайно. Проста людина знає. Вильзевул, чорт, рогатий як цап, значить папа римський. Зубата гуска, значить гус. Ах, ось і ваш ескорт уже з'явилося. Ескорт вишукувався на Майдані досить нерівною шерегою. Це був десяток головорізів. Пики вони мали огидні, все інше також. Вони нагадували зграю злодіїв і мародерів, озброєних тим, що знайшли, і вдягнутих у те, що вкрали або знайшли на смітнику. «Ось, ах!» – показав заступник шефа сектора пропаганди. «Ваші люди, які віднині підпорядковані вашим наказом. Справа Шперк, Шмедлер, Швой, Гнуй, Брук, Пштрос, Червенка, Питлік, грехоїди Кима, Вриці, Рвачка. Можна е, попросити вас відійти зі мною на два слова?» – мозвався серед зловісної тиші Шарли. «Ах!» «Я не питаю», – процідив, відійшовши з сокирою на два слова Демарит, чи прізвища цих панів є справжніми, чи це прізвиська, хоча, власне, я мав би цим поцікавитися, оскільки за прізвиськами і кликухами оцінюють бандитів. Але я не про це. Я питаю про іншу річ. Я знаю від присутності тут пана Арейн Марабеляви, що брат Неплах пообіцяв нам надійний і гідний довір ескорт». «Ескорт!» А це, що за наволоч, стоїть отам, у Шерензі. Що це за керетяни і палитяни? Що це за вуй, хуй, штос і срачка? Ще липе гаше касикори небезпечно скочило вперед. Брат Неплах наказав надати людей, угризнувся він. А це хто? А що, може пташкове небесні? Може рибкове водяні, жабкове болотяні? «Як ні? Це якраз люди. Саме ті люди, яких я можу дати, інших у мене нема. Не подобається? А, ага. ви б воліли цицькатих жіночок Святого Георгія на коні Лоенгріна на лебеді. Мені шкода, але таких нема. Закінчилися. Але берете їх чи ні? Вирішуйте». Наступного дня на диво перестало капати. Коні, чалапаючи по болоту, пішли трохи енергійніше і швидше. Амадей Бата почав насвистувати. Жили навіть критяни і полетяни, сабто охрещені Шарлеєм цією біблійною назвою десятеро на чолі з мавриць мрвачкою. Досі понурі насуплені обірванці, які справляли враження ображених на весь світ, почали балакати, перекидатися сороміцькими жартами, реготати, врешті-решт на загальний подив співати. «На волавській страні скріванчі співані», «Зе за мою міленкою, всі всівачі, що деє, достал бих я мілою і с'є їм п'єнхною, радчі зі устелю подліпою зеленою. «Син», – думав Рейнеман, – «у мене є син, його звати Віт, він народився рік і чотири місяці тому, в день святого Віта, точно вперед день битви під Усті, моєї першої великої битви, битви, в якій я міг загинути». Якби випадковості склалися в інакший спосіб. Якби тоді саксонці розірвали Венбург і розпорошили нас, була б Різанина. Я міг загинути. Мій син втратив би батька наступного дня після свого народження. А Ніколетта? Легесенька Ніколетта, Ніколетта Струнка, як Єва Мозачча, як Мадонна Парлера, ходила з животом з моєї вини. Як я подивлюся її в очі? Ах, та що там? Мусить вдатися. Був четвер після Орсули, коли вони добралися під Кахрлеби і рушили в бік Рождаловіць, розташованих над рікою Мерліною, правою притокою Лаби. Вони і далі, згідно з даними їм раніше порадами флютика і Секори, оминали людні тракти, а надто великий торговий шлях, що вів з Праги до Лейпцига через Їчин, Турнов і Житево. Від'їчана звідки вони збиралися зробити вилазку під троски, їх відділяло вже тільки близько трьох миль. Однак краєвид над Верхньою Марліною одразу ж попередив їх, що вони ступають на небезпечні терени. В район конфліктів, все ще палаючу смугу прикордоння, що розділяло ворогуючі релігії та нації. Палаюча, зрештою, була цілком блучним словом. Постійними елементами пейзажу стали згарища. Сліди від спалених хат, садиб, сіли ці сіл. Вони були як дві краплі води, схожі на рештки села, біля яких стояли шулерня гунследер, арина нещодавні багатих наслідками подій, такі ж покриті сажею кукси команів, такі ж купи попелу, який узявся грудками, наїжечені рештками обвуглених перекриттів, такий самий сморід горілого, від якого крутило в носі. Керитяни і полетяни вже якийсь час не співали. тепер вони зайнялися спорядженням арбалетів. Та у які очолювали кавалькаду, мали їх на поготові. Рейневон наслідував їхній приклад. На п'ятий день подорожі в суботу вони натрапили на село, попіл у якому ще димівся. А від згарища все ще пащило жаром. Мало того, можна було помітити кільканадцять трупів на різних стадіях обвугланості. А мавриці рвачка вистежив і витягнув із землянки неподалік двох живих – діда і малолітню дівчинку. Дівчинка мала світлу косичку і сіру суконку, всю у пропалених іскрими дірках. Дід мав у захованому в білій бороді роті два зуби – один угорі, другий внизу. – А пали? – нерозбірливо пояснив він, коли його спитали, що тут сталося. – Хто? – Уне. Розпитування, що це за уни, не виявилося безрезультатним. Недорікуватий старець не міг охарактеризувати та назвати уних інакше, ніж нечистивці, недобрі люди, песиголовці або покара їх памбу. Раз чи два дід ужив слово «мартагузи», якого ринаван ніколи не зустрічав і не знав, що воно означає. «Це з угорської». Шарлий наморщив лоба. В його голосі прозвучало здивування. Марта Гузами називають людоловів, викрадачів і торговців людьми. Дідуган, певно, хотів цим сказати, що мешканців села викрали, взяли в рабство. «Хто це міг зробити? Попісти?» – видихнув Рейнеман. «Я думав, що ці землі контролюємо ми». Шарлей злегка обурився на «ми», а Берингер талер усміхнувся. «Мета нашої подорожі – замок Троски», – спокійно пояснив він лише за дві милі звідси. А пана Дебергова недарма називають гуси вбивцею. Близько звідси також Кость, грубий ровожець, Скала, Фридштейн, усе ці бастіони панів з католицького Ланфриду, родові помістя лицарів, вірних королю Сегізмунду. «Ти знаєш і ці місця, і тих лицарів», ствердив Рейневан, дивлячись, як діти дівчинка з косичкою жадібно проковтують кусні, подарованого їм Самсоном хліба. Непогано, знаєш. Чи не час відкрити звідки ти це знаєш? Може, час, погодився Теулер. Як воно є? Моя сім'я вже багато років є манами Бергових. Разом з ними ми прийшли до Чехії з Тюрінгі, коли рід Бергових підтримав пана Злипи у бунті проти короля Генріха Каринського. Старшому лицареві Отто де Бергову, пану на білині, служив ще мій батько. Я служив Отто молодшому, на тросках. Якийсь час. Вже не служу, але це особиста справа. «Особиста, кажеш?» «Так, кажу». «То просимо у голову колони, пане Беренгаре, холодно сказав Шарли. «На вістря. На місце відповідне для знавця цих місць та їхніх мешканців». Наступного дня була неділя. Маючи голови зайняті іншими справами, самі вони про це ніколи б і не подумали. Навіть далекий звук дзвонів – які десь там калатали, не викликав асоціацій і ні про що не нагадав. Ні Рейнованові, ні Самсонові, ні Талорові та Баті, про Шарлея вже й не згадуючи, бо Шарлей чхав як на святі дні, так і на третю заповідь. Інша річ, як з'ясувалося, керетяни і полетяни, тобто мавриці рвачка «ед Конкортес. Ці, видивившись на роздоріжжі Христа, під'їхали, поспішувалися, повклякали навколо всім десятком, кружком і стали молитися. Дуже ревно і дуже голосно. «Цей дзвін!» – показав головою Шерлей, не злазячи з коня. «Це вже може бути і чин, Тевлере?» «Може бути, нам треба бути обережними. Було б зле, якби нас опізнали». «Особливо, якби тебе впізнали», – фиркнув Демирит. «І згадали про твої особисті справи. Цікаво, якого калібру були ці справи». «Для вас це не має значення». «Має? Бо від цього залежить, яку пам'ять про тебе зберіг пан Дедебергов. Якщо недобро, як я підозрюю». «Це не суттєво», – перебив його Тавлер. «Для вас суттєво. Те, що я вам пообіцяв. Я знаю, як пробратися в троски». «А як?» «Є один спосіб, якщо тільки нічого не змінилося». Тавлер не докінчив, побачивши обличчя Мадея Бати і як розширюються його очі. Дорога, що вела на північ, зникала між двома пагорбами. Звідти доти сховані виїхали ступи вершники. Багато вершників. Загін. Силою щонайменш двадцять коней, але зараз й горби могли приховувати ще стільки само. Загін складався головним чином з кнехтів, сірих арбалетників і списників. На чолі їхали восьмеро лицарів і паношів. З них двоє у повних пластинчатих обладунках. З них один мав на нагруднику великий червоний хрест. Шарлей вилився. Таулер вилився, Бета вилився. Каритяни і пелитяни дивилися, роззявивши пельки, все ще на колінах і зі складеними для молитви долонями. Лицарі в обладунках спочатку були і так само вражені, як і вони. Але з приголомшенням вони отямилися трошечки пізніше. Перш ніж той, що з Христом, явно командир підняв руку і прокричав команду. Та Олербата і Шерлей уже чвалували, Самсон і Рейневан пускали коней галопом, а керетяни і пелетяни заскакували в сідла. Однак команда лицарів стосувалася головним чином арбалетників. Перш ніж десятка мавриць і арвачки зуміло збільшити дистанцію, на них упав град стріл. Хтось звалився з коня, може це був вой, може гнуй. Рейнева не впізнав. Він був надто зайнятий рятуванням власної шкури. Він мчав стрімголов через перелісок, через березовий гайок, білі стовбери моготіли на бігу. Котрис із керетян випередив його немов чманілий, галопуючи за Теолером, Шарлеем і Батою. Поруч хрипів кінь Самсона. За спиною чувся тупі копити крики погоні. Раптом його розірвав страхітливий верес когось, кого наздогнали. Ще за митно здогнали другого. Вони влетіли в ярок вузький, але чинделі ширший, який виводив до річки. Просто перед ними шарлей, бета і Таулер розхлюпали в галопі воду, витерлися на берег, потім на схил яру. Схил виявився глинистим, кінь Таулера послизнувся, з'їхав на крупі з диким ржанням. Таулер вивалився з сідла, але одразу ж підхопився на ноги завелав на допомогу. Мавриці рвачка і кілька його підлеглих промчали повз нього чвалом, навіть не піднявши голови з накінських гриф. Рейневан звісився з сідла, простягнув руку. Таулер ухопився за неї, вдарив коня шпорами. Скидалося на те, що їм вдасться подолати крутосхил. Але не вдалося. Кінь з'їхав по глині, перекинувся, несамовито брикаючи. Обидва вершники впали. Рейневан обома руками затулив голову, Хотів відкотитися, але не зміг. Ступня застрягла в стремені. Дике смикання і брикання коня боляче стискало і щавлювало її. Тавлер же, якого падіння приголомшило, піднявся, одначе так невдало, що дістав копитом по голові сильно. Аж загуло. Хтось схопив Рейневана на заплечі, смикнув. Він крикнув від болю, але нога вискочила із заклиненого перекрученого підпругою стремени. Кінь підхопився і втік. Рейневан став на ноги, побачив пішого Самсона. Потім на свій жах купу кінних, які розбрискували воду в річці. Вони були вже зовсім близько. Настільки, що Рейневан бачив їхні перекривлені обличчя і закривавлені наконечники списів. Від смерті їх врятували критяні і полетяни. Мавриці і Вони не втекли, а зупинилися на краю Крутосхилу і звідти згори дали залп з арбалетів. Стріляли вони влучно. Попадали в бризках води коні, Попадали у воду люди, а керетяни і пелетяни з криком з'їхали вниз, Розмахуючи мечами і булавами, З криком ударили по списниках. Маючи перевагу в раптовості і рішучості, Вони затримали переслідувачів. Ненадовго. Насправді це все-таки була самовбивча атака. Переслідувачів було більше, на вирочку списникам і стрільцям вже гналися важко озброєні. Керетяни і полетяни по черзі падали сідол. По колоті, по рубані, Один по одному валилися в криваву багнюку червенка, броук і питлік. А може це були червенка капштроси і грахоїдик? Останнім пав мужній мавриці рвачка. Зметений із сідла сокирою лицерез христом на нагруднику і каменярськими кліщами на щиці. Рейневаний Самсон – Зрозуміло, не чекали на легко передбачуваний результат сутички. Вони втекли на схил. Самсон ніс на плечі все ще непритомного Тавлера. Рейневан ніс арбалет, з чого він не забув підібрати. Як виявилося, розумно. Їх наздоганяли двоє кінних. паноші, судячи з обладунків, зброї та коней. Вони були вже зовсім близько. Рейневан підняв арбалет на рівень плеча. Він прицілився в корпус вершника – але згадавши, як його колись учила дзержка девірсінг, змінив намір і послав стрілу в груди коня. Кінь, красивий білий кінь, упав як громом вражений, а вершник зробив таке сельто, що позаздрів би й професійний акробат. Другий паноша розвернув коня, пригнувся до гриви і втік. Це було розумне рішення. Від стіни лісу висипала кіннота. Добрих півсотні озброєних людей – Більшість із червоною чашею на грудях або бладкою на щиті. Наші. завулав Рейнеман. Це наші Самсоне. Твої. уточнив, зітхнувши Самсон медок. Але мушу визнати. Я теж радий. Вершники з чашею лавою з'їхали по круто схилу. З надрічки річки долетіли крик, брязкіт і тупіт. Паноша інак той, під яким Рейнеман застрелив коня, схопився на ноги. Розвернувся і кинувся бігти заточуючись, далеко він не втік. Один із кінних перепинив йому дорогу, лупнув плазом меча в потилицю, повалив. Потім розвернув коня і ступою під'їхав до Рейневана Самсона і досі непритомного Теллера. На грудях частково затулені вирізані з червоного сукна чашею виднілися перехрещені остереви. «Привіт, Рейневане! сказав він, піднімаючи рухому частину салада. «Що чувати?» «Бразда з Клінштейна!» «З роду Роновичів! Приємно бачити і тебе, Самсоне!» «Це мені приємно!» У Яру, в річці та на її берегах лежало близько дюжини трупів. Важко було оцінити, скільки тіл віднесло водою. «Чиї це були люди?» – запитав командир підмоги, довговолосий вусань, молодий, худий як тріска. «Дали драла так швидко, що я не встиг їх розпізнати. А ви бачили їх зблизька? Ну, брати, блява. Риневан знав того, хто запитував. Він познайомився з ним у Греції Кралове два роки тому. Це був гетьман Ян Чапак із Сан, який робив швидку кар'єру серед сиріток. Ті, хто прибули з підмогою, прикрашені чашами вешники, були сирітками, Божими воїнами, які назвали себе так, коли їх осиротив Померший улюблений обожнюваний вождь, великий Ян Жишка Струцнова. Труцнова. «Рейни, вони, до тебе звертайся!» «Крім кнехтів було восьмеро важливіших», – перерахував він після нагадування. «Двоє лицарів, шестеро в один із них отой от, що його саме в'яжуть. Командир мав на обладунках хрест, а не ще ті кліщі або жопценькі, чорні, в срібному полі». «Так я й підозрював», – скривився Ян Чапок і Сан. Богу ж і сковане, пан на Фридштейні, розбійник і зрадник. Як шкода, що зумів утекти, а ви що тут робите? Звідки ви впали, а, Брати шарли? Подорожуємо. Подорожуєте, повторив чапак. Ну, то вам пощастило. Якби ми вчасно сюди не нагодилися, останній етап вашої подорожі відбувся би прямовисно. У зашморзі, прямо висно вгору, на гілку. Пан Богу ж полюбляє прикрашати дерева. «Повішениками. Маємо з ним свої порахунки. Маємо!» «А цей пан Богуш!» – раптом нагадав собі Рененен. «Чи він часом не займається торгівлею людьми? Невільниками? Чи не є, як то кажуть, Мартагузом?» «Чудернацька назва!» – зморщив брови від Богу «Богуш іскований, що правда ти правда, нелядиськ нашої віри заповзятий, ох і заповзятий! Кого береж живими тих вішає на місці, на найближчому дереві!» А як вдасться йому схопити кого з наших священників, то забирає і палить на набагаті публічно для постраху. Але ні про яких невільників я ніколи не чув, а вам, як було сказано, пощастило, вам вигоріло. Не всім. Таке життя, Чапок сплюнув. Зараз насиплимо курганчик, котрий-то вже. Повна й повна чеська земля курганів і могил, місця для нових починає бракувати, а цей теж труп». «Живий!» – відповів Амадей Бета, який разом із Самсоном сидів на таулером. «Але що очі розплющують, то вони йому відразу заплющуються!» Кінь його копнув!» «Що ж!» – зітхнув чапок. «Важка буває доля, не в дахи!» «А, конувала в нас нема!» «Є!» – Рейневан відв'язав сто років торбу. «Пустіть мене до нього!» Хоча зазвичай такого не траплялося, Рейневан заснув у усідлі. Був би впав, якби Самсон, який їхав поруч, його не підтримав. Де ми? Недалеко від мети. Вже видно вежу замку. Якого замку? Дружнього, думаю. Як там Таулер? Де Шарлей? Шарлей їде попереду. З чапоком і браздою. Таулер непритомний. Його везуть між кіньми. А ти вже у чуню, Рейнмери. Прийди до тями. Час дрімати. Я зовсім не дрімаю. Я хотів... Хотів в тобі прожде, що запитати, друже, Самсоне. Запитай, друже, Рейнморе. Чому тоді в шулерні ти втрутився? Чому ти вступився за ту дівчину? Тільки не пригощай мене, якщо можна попросити тривіальними фразами. Розкрий справжню причину. Я трапив у похмурий ліс густий, відповів цитатою Велет. Яка пророча фраза? Так ніби маестро Алігєрі, Перечував, що колись я опинюся в світі, в якому порозуміватися можна тільки за допомогою брехні або недомовок, а щиру правду приймають за фразу, або ж за доказ розмови недорозвиненості. Ти хотів би, кажеш, знати справжню причину. Чому саме зараз досі ти не запитував про мотиви моїх дій? Досі вони були мені зрозумілі. Справді. Заздрю, бо деяких я й сам не розумів. І далі не розумію. Інциденти з маркетою вписуються в цю схему. Певною мірою, бо є це правда і інші причини. Мені прикро, але я не можу тобі їх відкрити. Вони прямо надто особисті. Секунду, ти б їх не зрозумів. Бо вони не збагнені, це зрозуміло. З іншого світу навіть Дентин не допоміг би зрозуміти? «Данте, помічний на все. Ну, арест. Якщо ти хочеш знати, у шолерні під час тієї гидотної вистави затужив мій дух». Хм, «А трохи більше?» «З задоволенням. Ело у спіріто міо чагія котанто, темпо ерестато чал суа презенца, нон ераді ступор тремандо франто». «Сан за авер пів консонеза, перо вірту вірту чедалей мосе, бен тіко амор сенті ла гран потенца». Божественна комедія. Чистилище пісня тридцята. Переклад Євгена Дроб'язка. Моєму духу, що не трепетав, уже давно у неї наприкові, вже давно її не зустрічав. Не очі сили потайні, чудові. Їдучи од неї почуття міцне, Дали впізнать колишній чар любові. Обидва довго нічого не говорили. Амор? нарешті запитав Рейно. Ти впевнений, що Амор? Я впевнений, що гран потенза. Вони їхали мовчки. Рейнморе. Слухаю тебе, Самсоне. Мені вже час повертатися до себе. Докладімо старень, гераз? Гераз, друже. Докладемо старень, обіцяю. Уже міст? Так, мабуть, уже міст. Копита грімко загупали по балках і дошках, вершники в'їхали на міст, перекинутий над глибоким яром. Звідси вже було видко, що замок, який є метою подорожі, стоїть на крутому урвищі, яке спадало просто до ріки, мабуть, єзери. За мостом була масивна брама за брамою простори перед замчем. Над ним височів, власне, замок, увінчатий пузатим бергфридом. «Ось ми і вдома!» – голосно повідомив з голови колони Ян Чапа як тільки підкови задзвеніли по бруківці підзамча. На в Міхаловіцях? Тобто в мене!»